itt a kötelező kívánok ez itt a hr -a hazádnak a rendetlenül a Magyar Közöny Podcast csatornájának legújabb adása. A mai témánk nem tudom. A mai vendégeim Csintalan Sándor és Hong Gábor. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ne felejtjék, megtalálnak minket az összes közösségi média csatornán, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. Tegyék fel a kommentmezőben a kérdéseiket, lájkolják és osszák meg tartalmainkat, de tudnak támogatni minket, like-al vagy a Revoluton keresztül is. Én lélegben még nem vagyok itthon, mert az elmúlt időben külföldön voltam, igyekszem fölvenni a tempót, de amikor azt kérdeztétek, hogy mi a téma, hogy a Gábor kérdezte, akkor majd megmondjátok, hogy mi a téma, aztán amit gondolok a világról, ha aktuális lesz, elmondom. Mi a téma? Hát Most neki nagy képüsködik, nem? Igen, nem, lehet, hogy nem. mivel. De, nem, nem nagy képüsködik, büszkélkedik, hogy neki, neki ne, nem itthon volt, vagy itthon rohadtunk. <gül> Ez <gül> büszkélkedés. Hát bizonyos értem, a mai világban azért igen. E, jó, hát akkor, hát, akkor, tá adom... akkor tájékoztatunk, hogy mi a helyzet, jó? Jó, tájékoztatunk téged, hogy mi a helyzet idehozzá. A helyzet, a nemzetközi helyzet fokozódik, azt kell nekem mondanom. Nagyon érdekes, ami, ahogy én látom, érdekes kísérlet folyik, a, hogyan csináljunk a, a magyar főharcosból, aki volt már liberális foladal, már munkásvezér, konzervatív polgárember, rosszharcú szélső jobber, világjelenség. Most éppen egy is rockstarra, egy kiöregedett rockstarra próbálják meg átalakítani. Orbán Viktorról beszélek, aki az elmúlt egy-két hétben láthatóan arra tesz kísérletet, hogy magától vagy a környezete okán, azt nem tudom. Volt egy mérésünk, elnézést, egy zárójel, amivel előjöttünk Én. a politikusok népszerűsége. Az nem tegnap, már előtt. Hát igen, az két-három nappal ezelőtti, amiből számomra is nagyon nagy meglepetéssel, én 2008 óta ilyet nem láttam, hogy Orbánnak a népszerűsége visszaszűkült a Fidesz támogatottságáig, tehát nincs töblete, mindig volt töblete, mindig többet tudott, mint a Fidesz. Ezért mindig lehetett azt nyugodtan mondani, hogy azért ő a Fidesz jelöltje, mert ő többet hoz. Most először látom azt, hogy ez kevesebb, és ugye a Fidesz se nagyon sok, tehát ennek következtében az Orbán elutasítása tehát akik nem kedvelik, vagy nagyon nem kedvelik, az 67 százalék, ugyanez magyar esetében 23 százalék. Tehát nagyon-nagyon szétnyílt az oló, És ha bizonytalanokat nézem, ott a 5 bizonytalanból négy elutasítja Orbánt. Tehát ö, nagyon úgy tűnik ebből, hogy komoly tartaléka van magyarnak, és erre reflexió, ugyan ugyanezeket a kutatásokat lát, nem a milyenket, mert nyilván nem ebből dolgoznak, hanem a sajátjaiból, de látják ők is, és a meglepő az a kísérlet, ahogy akár múlt szombaton, ezen a Győri párbajon, ugye, igen, a, akár a Rónai Egonnál, szintén a szerdán talán, az emberarcu orbánt próbálják meg az arra tenni aki gesztusokat próbál tenni, akinek a szövege nem változik, de kimosolyog mögül le, azt mondja, hogy hát lehet, hogy ti nem is vagytok hazvárulók. Hát nem is úgy gondoltam, hogy a, mi vagyunk a nemzet, és aki, a ne, aki nem mi vagyunk, az a nemzet ellensége, az külföldi ügynök, hanem azt mondja, hogy, hát ez nem is, nem is úgy mond, ez, ez egy félreértés, ez egy komcsi dumai, ne? szóval hogy megpróbál kiszállni a maga által teremtett, ö, formális világban, amikor tartalmilag benne marad. ez számomra egy nagyon érdekes kísérlet, Igen, is. én ezzel egyet azzal együtt, hogy én annyit hozzátenném, hogy azért van benne valami eleggé furcsa a zavarodottság is. Mondjuk például közben úgy van, ahogy mondod, e közben, hogy figyeltem például a Rona Egonnal és a, ezzel a fiatalemberrel emberrel készített interjúját. Melyikkel? Oh, a Győrit. Ja. György nem nem meg, hanem beszélgetett olyan a Olyan elképesztő. Látsziger, igen, igen, köszönöm. Olyan elképesztően agressz, ag agresszív volt, arrogáns, lekedelő mind a két embervel, hogy eszem megállt. Én hülyét kapok például a csendőrpertutól. Ezek ilyen apróságoknak tűnnek, de most mit tudom én, amikor a. A, ezzel a Győri fiatalemberrel emberrel beszélt, vagy TV2-s fiatal emberrel, a, lényegé... Hogy hívják ő? Váci Gergő. Jó, Váci Gergő, minden tiszteletem az övé, semmi beül nincsen vele. Ellenben majdnem végig közölte több ízben a fiatalemberrel, hogy nem erről van itt szó. Majd én megmondom, hogy miről van szó. Uh, amúgy egyébként ahogy ő építkezik például emberekből, ugye emberekből építek várat. Időnként az az érzésem, hogy zakant, ezt most komolyan mondom, nem találja a szavakat valójában, és bonyolult ez a helyzet, szó se róla, ez egy rettenes nagy kihívás, hát mondjuk két szolgájának lenni egyfelől, a másfelől pedig, hogy másra mondjak, Um, Ugye mi még a Trump találkozó előtt voltunk legutóbb. Igen. Tehát egyfelől két úr szolgáljának lenni, egyfelől, másfelől meg. Azért, ha belegondolunk, néhány hónap múlva kezdődik ez az egész választási hókamóka. Nehéz, mit kezdenie. Én azt hiszem, hogy azt gondolt, választási hát most nem nem a gondolválasztási hókamóka. Maga a választását van? már itt lesz mindjárt. Annyira várom, komolyan már agyvérzést kapok tőle. hogy a országgyűlési választások. És Tele van egy olyan, olyan, olyan elemekkel, olyan meglepetésekkel, mondjuk Orbán számára. Én szerintem ők egy húsz perc nem adtak volna azért, hogy ez az előválasztás létrejön. Úgy egyáltalán. És szerintem ezen igencsak meg vannak lepődve. Hogy persze, hogy fog működni, hogy nem működik, ezt nem tudom megjósolni, de csak egy. Fél nap alatt azért összeáll. Azért álljon meg egy pillanatra, azért annyira felkészültem a jelenből, meg már vagyok annyi ideje itthon, hogy össze tudom hasonlítani, ami egyébként teljesen értelmetlen. A jegonnal való beszélgetést, a Mordániellel való beszélgetésével a Magyar Péternek. Tehát ez attól beszélgetés, beszélgetés nem feltétlenül összehasonlítható. Ami az arroganciát illeti, abban a két vezérbika sokban nem téren. Uh... Na, egy pillanat. Oké. Okay. Ráncolja a szemöldökét a csintalan, és szeretném megkérdezni, hogy te láttad-e a Telex másfél órás interjúját? Látta, látta. És abban te nem... Uh bőtted felfedezni ugyanazt az aroganciát, mint amit egyébként felfedeztél Orbán Viktornál Báci Gergővel szemben? Nem ugyanazt az aroganciát. A, a hívva Magyar Péternek az aroganciáját ismerem. Uh, Orbán Viktor pedig zavarodottan, agresszíven össze-vissza beszélt. Két dologról beszélünk. Itt amúgy meg ráadásul ez a miniszterelnök. Ennyi. Ez nekem fura, de várjál, mert én azt gondolom, Ugye én sokáig voltam politikus, te, te is sokáig voltál, te nem voltál. E, és voltam kampányfőnök is elég sokáig, és e, e, én éppen azt láttam mind a két szereplőnél, egy kicsit másképp, mint ahogy ti mondjátok, hogy, hogy ez az a fajta, a rogan a lehet vitatkozni, ahogy én mindig annak idején beengedtem a saját politikus szereplőimet a színpadra, hogy arról beszéljetek, amiről beszélni kell. Ne arról beszéltek, amit kérdeznek. Ez, a, ez egy politikai alapvetés. Tehát neked arról kell beszélni, ha ez, a, amiért te oda mentél. Neked azt kell elmondanod, ami a te történeted. Nekem mi a dolga? Ö, mint kérdezőnek? Igen. Hogy kikényszerítsd azt, hogy arról beszéljek. Igen. Így van. De a válaszolónak meg az a dolga azért van ott, hogy a saját krédóját, a saját üzeneteit elmondja. Én számomra, én tényleg igaza van abban a csinálnak én hozzá vagyok szokva már ahhoz, hogy a magyar átgázol a újságért, akkor nem, én... örülök, nem örülök neki, tehát és csak megszoktam, mindenfélét meg lehet szokni, a szomszédban a háborút is megszoktuk már, miközben nem az nem úgy, csak hozzászokni hozzá lehet dolgokhoz, nem tartom ezt elfogadhatónak, félhetős Érteni vélem, ahogy Orbánnál is érteni vélem azt, hogy hogyan, hogy professzionálisan hogyan megy át azokon a dolgokon, amikről ő nem akar beszélni, és arról beszél, amiről neki beszélni kell, mert arról kell beszélni. Ami ebből a szempontból számra inkább érdekes, mert szerintem mind, aki találik arrogancia, egy olyan politikus arrogancia, ami szükséges a sikerességhez. az elnézésre ezt mondom, de azok, akik nem ilyenek, akik elkezdenek beszélgetni, akik hagyják magukat, hogy a te krédót szerint, a kérdező krédója, és nem a saját krédója szerint menjenek, azok nem jó politikai szereplők, sajnálatos módon. Lehet, hogy ez szomorú, de nekem ez a személyes tapasztalat. A mi beszélgetésünk, a civil, mármint a mi hárunk beszélgetés, az a civil beszélgetésekhez hasonlít, vagy a politikai interjúhoz? A civil beszélgetésekhez, nekünk nincs tétje egyikünknek se ennek e a dolognak. Nem, nem gondolom, hogy te még mindig az MSZP miniszterelnök előttje szeretnél lenni. Abszult. Ja, ak Meg akkor, akkor érszem, van, bocsánat, akkor van, akkor egy tét van. Meg Meg, akkor csak nekünk kettőknek nincs. Jó van, akkor. Tehát akkor van tét. De ami engem az Orbánban inkább, az egész Orbán jelenségben foglalkoztat, az az amatőrség. Tehát ami számomra, mert ezt egy profi dolognak tartom, ezt a fajta elterelést, hogy akkor most nem, nem most beszéljünk róla. Nem tud róla beszélni, leveszél a napi rendőr, és arról beszél, amiről tud beszélni. Lásd ez a, a szegénységügy, amire mindenki felháborod, vagy hogy lehet ilyet mondani. Tényleg hülyeség ilyet mondani, de értem, nem tudja, és azt gondolja, hogy jobban jár, ha nem megy bele egy olyan utcába, ahol ő vereséget szenved. Még mindig jobban jár, ha megígéri, hogy beszélgessünk. Később. De ami engem inkább izgat, hogy mintha a Fidesz környékén összeomlott volna a kommunikációs gépezet. Uh -huh. Tehát mintha itt valami nagyon hiányozza. Lehet, hogy Rogán hiányzik. Ugye az, amikor látom, mert előtte beszéltünk, ott állnak ezek a, a öt magyar legfontosabb miniszter, miniszterelnököstű egy piros sapkába, amire rá van írva, hogy Amerika Gréteget. Egy olyan kormány, ami tíz éve mondja nekem azt, hogy Magyarország rétegen, bármi áron. Ott állnak szerencsétlen, mint a hülyék, egy vizergép előtt, ami vizergép nem tudja átrepülni az óceánt, Tehát ott tartunk, hogy egy olyan kormányunk van, ami nem tud megszervezni egy olyan utat magának, hogy hát azért én néhányszor repültem már Washingtonba is, meg messzebb is, nem szoktunk leszállni rejkavikba. Azt hiszem, utoljára a limber sikerült, ez hogy addig, hogy meg kell tankolni a gépet. Tehát de lehet, hogy nekem nem is kellett lehet, hogy nem, nem tudom pont. És nem Orbán Viktor a fapadon? De, de, de hát nem ne mond nekem, hogy nem lehet egy olyan gépet bérelni, ami át tudja repülni az óceán. De ez nem üzenet a négyre. Nem nem nem, nem, nem, nem. Ahhoz elég a fapad. Az már egy probléma, hogy három órig, három órán keresztül vesztegelnek. Ez nem természetes. utazunk mi is. A Amerikába, te ennél messzebb mentén, nem, nem, nem tudom, hogy leszállt, Nem, amikor. az nem, mindegy. De mindegy, szóval azt kell mondanom, hogy át egy másik. No, de nem azért, nem tudod, És a, ahogy, ahogy Orbán környezetében hiányoznak azok az elemek, amik a, a professzionális működést jelentenek. Jó, hadd kérdezek valamit tőled, Sándor, é. Enged meg. Nem arról van ez szó, hogy az aktuális érzeteinkhez alakítjuk azt, amit a világból látunk. És úgy szemed. Figyelj, amikor te így csinálsz, amikor civilben beszélgetünk, soha nem szoktad így volna. Te, te izé... De... Nem csak ilyenkor, már múltkor mondtam neked, interjúban öröki ellenséges vagy, aztán meg nagyon barátságos. Én valami középutat ajánlanék. Szóval. Nem tudok ezzel szolgálni. Nincs közép. Öröksítsük. A saját műsor az MSZN egy jelöltje nem is, de sem a tudás, engem, vagy mi bajod van? Van egy olyan felfokozott érzelmi állapotod, amit én igencsak Igen, ez időnként a mondandó robására tud menni, és de ez idrálni. de közben meg szeretném, hogyha a legjobb formádat futhatnám, de egyszerűen <gül> egy még az edződ és a beszélgető társadalmak, anélkül, hogy te erre felkértél volna. Na, ja. vissza a dolog lényeggé ahogy a Gábor ezt elkezdte a zenemre. Ugye elmondta, hogy mit gondol a nép. Ebből kapcsolatban azt gondolnám, hogy az ember elmegy a zeneakadémiára, és utána leszavasztatja az ott lévőket, hogy nekik egyébként a... Zongora művész játéka hogyan tetszett. Nagyon tetszett, közepesen tetszett, nem tetszett, majd utólag, mint a választásoknál hirtelen utólag az emberek egyre többen gondolják azt, amire egyébként a zöm szavazott, hogy nagyon jól zongorázott, közepesen vagy sehogy se. Holott, Kovács László után szabadon tudjuk, hogy nem a kutatásokat kell megnyerni. Tehát én a te egyéni képzeteidre vagyok alapvetően kíváncsi. És azt kérdezem, hogy az aktuális nap hangulata mennyire befolyásolja azt, hogy egyébként az előtted lévő gyümölcs kosárból mint tényekből hogyan válogatsz? Én huzamos ideje aktuális hangulatban vagyok. És mi az? Hát az, hogy benne élek ebben a, ebben a helyzetben, amit én nagyon nehezen viselek el. Igyekszem mondjuk például Uh, arra is odafigyelni, ami ami mondjuk annyira nem látszik. Uh, itt ez a példa, amit megéltünk a, a két vitamin kapcsán. Nekem az is baromi furcsa volt, más helyzet, meg más szituáció, uh, meglepődtem, ezt szeretném aláhúzni. Azon nem lepődök meg, hogy mondjuk a Magyar Péter arrogáns. De amit én itt a Győri rendezvényen, meg ha úgy az Egonnal folytatott beszélgetésben, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon feltűnt és meglepett, én nem láttam ettől a már 30 vagy 40 évvel lassan a politikában működő ő is idősödő úri ember részéről, komolyan tudom, hogy a csendőrpertú, a mindenáron, felülemelkedés, az össze-visszabeszéd. Miben beszélt össze-vissza? Hm? Miben? Hát mondjuk például a legfrissebb összebeszéd, ez a... az asszonyja Orbán reggel, pénteken, vagy szombaton reggel, hogy ezek a, a Magyar Péter jelöltjei, azok mind ilyen balosok. Hétfőn. Hét... Akkor hétfőn, bocsánat. Igen. Alig két óra hát, múlva. csak kedden, mert hétfőn este jelentek meg. Ja, igen, Hét, igen, igen. Kedden igen. tartotta, ahogy kinyilván. Ekközben az ő apparátusa egészen másról beszélt, mert ők azt mondják, hogy ezek az emberek nímandok, és nem ismeri őket senki. Aztán a, a fiatal ember, a Vácik interjú hmm. interjúban az volt nagyon nagyon-nagyon furcsa nekem, hogy egy meglehetősen nagy közönség előtt, Orbán ezt nem szokta csinálni, vagy lehet, hogy félreértem, és alázta ezt a fiatalembert. embert. Tehát nem egyszerűen csak azt történt, hogy a Magyar Péternél, nem, egyik se, egyik se jobban másiknak nem és nem szeretem ezt se jobban, meg azt se jött bant, csak nekem ez a fajta viselkedés az Orbánnak meglepő volt és furcsa. Az kész. E, Mindezt félét... változtat-e azon a véleményen, ami alapján egyébként majd szavazni fogsz? Ja, hát az már régen eldől. Te ezt csak úgy hátradőlve nézed? Egyébként. Nem nézem hátradőlve, mert hogy ugye 2026 néhány hónap múlva lesz, baromi ö, sok, félelem, izgalom ö, és... Komoly ügygalom és félelem van bennem, hogy na jó, és a már állam. Fölállt ez a képlet. Te már eldöntöttél. Nem egyszerű, mert tudni, hogy lehet, hogy a választó körzetemben például nem lesz szocialista jelölt egyáltalán. Egy dolog biztos, hogyha mondjuk úgy hozza a sors, hogy szocialista jelölt lesz, meg lesz lista, akkor a szocikra fogok szabadni tőlem, én miattam nem fog romlani egyébként a rendszerváltás esélye. Ha nem lesz szoci jelölt, például abban a választókörletben megjelölt, ahol én élek, akkor a Tiszára fogok szavazni. Mindent a magam részéről igyekszem elkövetni annak érdekében, hogy ebben a képletben a Tiszá nyerjen. Oké, okay, akkor nézzük azt a kettőséget, amiben te vagy Gábor. egyszer van a republikon, és egyszer vagy te. Mindaz, ami most zajlik rád és a népre másféleképpen hat. Nem, mintha hogyha te nem lennél a nép részed, de lehetsz ugyanolyan, mint a Sándor, aki egyébként már közel van a döntésére, hátradőlhet, annak függvényében, hogy kikontólnak a választóközetben, de egyébként rá már esztetikai élményként hat csupán győr. Hát én nekem az a dolgom, hogy ezt figyeljem, tehát engem nagyon érdekel ez és az érdekel, a jövő is és én magamnak is ez a dolgom. Tehát, értem, de változtat bármit is, gyűr, vagy az előválasztás? Én ezt egy végtől érdekes dolognak nevezem. Az a, a, a személy, az... ahogy ki lesz azonban már. Hát nézd. Én lehet tudni, hogy én nagyon szeretném, ha nem Orbánnak hívják a magyar miniszterelnököt, és nem a Fidesz lenne hatalmon. Azt fogom majd eldönteni, hogy ennek érdekében mi a legjobb. Ezt most még nem tudom megmondani. Befolyásol. Azon kívül, hogy érdekel, befolyásol is. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek van hatása. Nem Rám is. Mindenkire van. Ez nem igaz. Török mondta, de lehet, hogy más, hogy már eldöntötték. A szavazók eldöntötték. Azt nem döntötték el, hogy elmennek. Ez egy mozgósítási verseny, félrejétési Ez nem arról szól, hogy az Orbán ezzel a megváltozott viselkedésével azt gondolja, hogy a 1000 szavazók Orbán szavazók lesznek, hanem amin dolgozik, amin a stábja dolgozik, hogy elmenjenek a fideszes szavazók szavazni. Ez egy mozgósítási verseny. A bizonytalanokról nem szólít semmi. A bizonytalanokról majd az utolsó pillanatban kell megszólítani, mert azért bizonytalanok mert nem, nem foglalkoznak a politikával, nem nézik meg a győri közvetítést. Okay, akkor ide most egy pontos, az a végtelen költekezés, ami legalábbis számomra tűnik, az kinek van? Az is a saját szavazóknak van itt és most. A bizonytalanoknak a jóléti intézkedések vannak. Tehát a Teleragasztom az országot tankokkal, döbbenetes mennyiségű tank miközben jön ez a Rockstar békekereső Orbán, ugye a békepártyán, akkor teleragasztották az országot. Én voltam olyan faluban, hol négy óriás pakát van, mind a négyen tank volt. És ugye a háborúpárti Zelenszky, Ursula von Leyen, aki szintén háborúpárti, Magyar Péter és ez a Romulus. Na most. Ő nem fért rá a plakátra Putyin, gondolom, nem volt elég jó kép róla. Tehát a háború párti történetben nem sikerült Putyint oda tenni, mint aki ugye megtámadta a szomszédját. És ennek a hatása, a érdekes módon saját mosódóan a politikát, ügyent nem érdeklődőkben, csak rossz érzéseket kell. Ha én meg akarnám őket nyerni, ha nekik szólna, akkor nem tennék ki ennyi tankot. Nem, nem, nem, nem, ez nem működik. Ez a saját szavazóknak, akik azért sokan vannak, még mindig van két millió körül Fideszes szavazó Azoknak szól, hogy itt vagyok, megvédelek titeket ezektől, menjetek el szabadni, egyébként ezek jönnek, akik adnak. A jólét intézkedések. Jó, azok szólnak a bizonytalanoknak. Az, igen. Azt mondjátok meg nekem, aki nem értek hozzá, semmi ilyesmi se értek, a jólét intézkedések okoznak és sérvet ennek az országnak, lesz-e kétszámjegyű vagy magas infláció 2026-ban. Hát szerintem mostanság nem lesz. Majd 226 azt mondta a választások után. Úgy, úgy, úgy, a vá Hát ez egy jó kell Mi Milyen az ország termió képessége? Belefér a 14. havi nyugdíja, a nem tudom micsoda? Nem ugye ez szeretem. a 14. havi most egy, -egy hetes. Én ezt értem, az se kevés. Nem kevés, ugye ez olyan 150 milliárd körül beszélünk, ami nagyon sok pénz azért, egy, egy lukas költségvetésben. De megteremtették ennek a feltételét, tehát ugye az a kb. 860 milliárdot szedtek össze ezzel a újabb bankadóval. A külön banki különadóval és egyéb intézkedéseket, tehát ennyit még pluszba elkölthetnek. És ennek egy csomó ilyen jó, jóléti intézkedés vagy szavazatvásárlás hatása jóval később mutatkozik. Tehát a fix lakáshitel, a 3%-os lakáshitel, amiben egyébként a Kádár rendszer beleroppant annak idején, pontosan ugyanezt csinálta a Kádár a 80-es évek közepetáján, amikor látta, hogy reménytelen a helyzet, hogy elkezdett ilyen, pontosan 3%-os fix lakáshitel adó volt, tehát é. valahol ezt Orbán elolvashatta. Ö, ö, ö, ennek az igazi elképesztően gyötrő hatása akkor lesz, amikor a magyar gazdasága jelenleginél is rosszabb állapotba kerül, szerintem rosszabb állapotba kerül, és mondjuk 9-10 százalék lesz a jegybanki alapkamat, ami azt jelenti, hogy 7 ot kell hozzátenni adott esetben, ugye állami finanszírozásban. Most ez 3 körül van, ugye 6,5 százalék az alapkamat. Úgy tűnik, hogy Varga érti hogy neki tényleg az a dolga, hogy ezt próbálja meg bármi áron, hogy ne induljon el fölfele, mert abba akkor minden vele bukik. És Orbán ugye két dologért ment ki Amerikába. Egy azért, hogy a meglapogatása őt a Trump, hogy itt van mellettem, mögöttem, előttem, ez a fantasztikus ember, ezt megkapta. A szankciók ebből a szempontból teljesen lényegtelek, mert amit szankció ügyben van, az eddig is volt, tehát ilyen értelműen az mindegy. A másik pedig, hogy ők attól vannak nagyon beszarva, hogy leminősítik az országot a választások előtt. Mert ugye ennek a, pont a jóléti intézkedések következtében valódi veszélyei vannak. És ezért vannak olyan intézkedések, aminek a hatása később van. Tehát az a teljesen abszurd intézkedés, hogy a, akinek két vagy három gyereke van nő, az élete végéig adómentes. Kérdezem, mi miért? Oké, de a tenni annak érdekében, hogy mi kell? garanciát el. tud vállalni, az amerikai kormány, és ezt megtette, hogyha bajba vagyunk, akkor, ahogy ezt Argentinában is láttuk, akkor mögénk áll. Ez, ezt ö, nem kell a földi halandónak érteni, ez nem a bizonytalanokról szól, ez a minősítő intézeteknek szól, a bankoknak szó, ezt akik ezt értik. Hát, ez érdekes különben, hogy ez az egyszerű trükk, ez a trükk, Szóval én azért azt vártam, hogy a népeketől megijednek. Ezt most komolyan mondod? Hát attól, amikor ezt a védőpazsot bejelentették. Hmm. Én, én komolyan. De te te mert, le vagyok illúzió. Mert azt hiszed, hogy az embereknek van fogalmuk arról, hogy hogy működik a világ, hogy működik a gazdaság. Nincs fogva, de nem is kell, hogy legyen. Most nem beszéljük a magyar gazdasági oktatás szimonaláról. Ki tanulja azt, hogy ez hogy működik? Hol tanulja? Én nem tudom, hogy az ennyire. Ennyi, én meg vagyok lepődve, maradjunk ennyiben. Én nem gondolom, hogy ez ennyire szofisztikált. Elmegyek is védőpajzsot. A fél... hát a meg Magyarországon kívüli lényegében most nem használ senki védőpajzsot. És hát nem érti a, a, a, az én... Az én falum. Én, én, én ettől azért csak kétségbe vagyok, eső, kész. Ez az, egyik... az a kérdés, az övéi mit értenek? Az övéi azt, azt értik, értem. hogy Orbán a biztonságot hozza. Azt én, értik, hogy megvéd minket, segít az ő nagy barátja. Ez... Ahogy a háborútól megvéd minket, úgy a pénzügyi összom... Én ezt értem, de ettől én még, mégis csak meg lehetek döbbenve meg... A jó jóisten áldja. Ez az egyik dolog. De amúgy egyébként, ebben vannak ilyen abszurd perverzitások is, mert ugye most olvastam ezt a friss adatot, hogy anúgy egyébként milyen érdekes a magyar nép nagy mértékben változott abban a tekintetben, hogy féljen-e a háború. Tehát az utóbbi időben a magyarok nem félnek a háborútól. Ez a szokás? Ez, ami, ez, amire azt mondom, hogy pont, pont ez, pont enviájte hoztam ezt a példát, hogy nincs köze Nagyobb mint volt. De, de egyszerűen, belesz, borzasztó dolog ez, de beleszokunk ebben. Tehát Igen, egyszerűen egyszer... mit, hm? de mit Hát én... E már -e hangulatilag? Nem, hát háborúban. Ja, de, hát háborúban nem egyszerűen érzem, hát itt nagyon egyszerű dolog van. Egyelőre van az orosz ami kénytelen egyébként, ilyen már volt, kénytelen háborút folytatni, nem állhat le a háborúval, ez egy terjeszkedő hatalom, gazdasági, politikai, szociális, mindenféle okból muszáj terjeszkednie, tehát a háborúnak se vége, se hossza. ebben, ebben halálbiztos vagyok, ebben mondjuk partnerek az amerikaiak, a jelenlegi adminisztráció, folyik egy borzasztó dolog itt a szomszédban, most kedve a, a az ukránok korrupciós ügyétől bezárólag hogy igen nagy hajlandóság van az óceánon túl élő amerikai Egyesült Államoknak arra, hogy feloszla, feloszlassa, felosztja Ukrajnát, gazdasági és mindenféle okokból jellemzően, ugye azért komoly fekete van és a többi, és a többi. Ez én meg itt élek mellettük. Én effektíve félek ennek a gazdasági, politikai, katonai és mindenféle összekevőjük. Hogy mennyire Cínikus, és mennyire nem számít. Ugye Orbán Én... az bírta mondani ezen a Váci Gergővel folytatott, saját népe előtt folytatott és ahol nagyon érdekes volt, hogy a közönség időnként felháborodott. Miket mer kérdezni a, a Váci gergő? Ki okay, alig mehet ah, különböző? Ahhoz képest, kell, nem, nem egy mikrofonálvány, Nem egy, nem mond, egy kicsit, nem. Tovább, kicsit tovább nem. Tehát nem előre legyen, nem igaz, hogy minden kérdés előre. Nem, nem. Ezt, de ennél érdekesebb dinamikája volt az egésznek, de nem tudom, emlékeztek-e, hogy hogy, hogy hogy beüvöltött valaki, hogy többször is, hogy hát hogy gondol, hogy ilyet nem lehet jön, De De hogy odáig ment Orbán ebben a beszélgetésben, hogy nem érti, hogy mi a baj, hát hiszen ő látta azt az isztambuli megállapodás tervezetet, Igen. ahol azt mondta a, a Putyin, hogy ha kap két megyét, akkor rendben van. Ugye. És akkor azon gondolkod, ami megkérdezi a Fideszes szavazó, hogyha idejön Putyin, és azt mondja, hogy szabolcsot és békés szerető Hát miért? Hát hiszen mi a különbség? Hát, nem, nem de többet, de. nem többet, szabolcsot és békés. De? De, de, de. fele vannak, ugye közelebb van, keleten vannak, nem a gazdagabb, nem Győrsopron, nem Veszprém, ezt a két megyét. Hogy akkor ez az Orbán, hogy a sajátjai, Fölmerül-e? És meggyőződésem szerint nem merül fel. Tehát nincs az a visszacsatolás, mert itt a saját közönségről van szó, ami arról szólna, hát tényleg ezek az ukránok milyen hülyék. Hát nem De a beszélgetésünk már. némileg arról szól, hogy itt a politikusokkal együtt, vagy hangosan, vagy halka, mintha a nép is elmesztette volna a mértéket, meg a mércéjét. Mondjuk én ezen nem csodálom. De, de, de nem teljesen, mert azért többségben vannak ma azok, akik azt gondolják, hogy mindezeket a népbutításokat felülírja, a tankokat meg minden, az, hogy Orbánról kiderült, hogy nem tud kormányozni. Hát szerintem a legfontosabb tanulság az elmúlt néhány hónapnak tulajdonképpen a Magyar Péter jelenségnek, a Magyar Péter megjelenésének a következménye az, hogy Magyar nagyon jó érzékkel rámutatott arra, amit persze mindannyian éreztünk, de, min de benne voltunk egy csapdába, nyilván nem az el elkötelezett ellenzéki szavazó, de a magyar társadalom többsége, hogy jó-jó, lopnak, csalnak, hülyeséget beszélnek, a harcosok, átvernek minket, de tudnak kormányozni. És most hogyan berül? És most ki kide zölyen? mert nem működik semmi. És hazzal... Nem működik ne semmi? Nem, azt arra tette valaki, hogy nem működik semmi. Nem az mond... Nem, vették észre? nem, a, nem a, észrevették, de a személyes tapasztalatot csak egy kis részt. Nem biztos, hogy te azt gondolod, hogy mindenkinek nem működik. Lehet, hogy csak nekem késik a vonat. Lehet, hogy csak én nem, én nem kaptam rendes ellátást. Lehet, hogy csak az én gyerekemmel szúrtak ki az iskolába. Lehet, hogy csak nekem ö, ö, nem hozták ki azt, amit megrendeltem. Tehát, hogy, a, a, lehet, hogy, csak, tehát érted, hogy, hogy mindenki a magán életében a magán kudarcait látja, de ha valaki elé ezt, és ebben nagyon nagy először És vagy hogy, hogy ez most jobban van így? Igen, mint korábban. biztos, hogy ennek vesz az is az oka, hogy rosszabbul érünk, mint négy éve. Tehát, hogy most tényleg van egy olyan helyzet, hogy hosszú évek óta... Például. De, ö, Például. Például. Igen, igen, igen. A, mint ahogy egyébként 2006-ban nem éltünk rosszabbul, mint négy éve, a akkori Fideszes kampány. Most meg lehetne ismételni azt a kampányt, de most tényleg rosszabbul érünk, mint négy éve. Jó, szóval itt, itt azért lett egy halmaz. Tehát összerakódtak egymásra, telepettek dolgok, érzetek, indulatok. És hát tény, ami tény, úgy hozta a sars, ez nekem most már így a mániám, ugye, hogy ezekkel szemben az egy jelentős része 2008-ban és 2022-ben, hát finoman szólva, ezt a dolgot eldöntötte. Ugyanakkor létrejött tényleg egy kritikus tömeg a gyógyszertáraktól, az egészségügyi intézményeken keresztül, az önkormányzatig bezárólag, a háborús viszonyokig, hogy úgy tűnik, hogy ezzel a, ezzel, ezzel, ezzel a helyzettel nem óhajt a magyar társadalom nagyon színes része, sokszínű része, sokféle része nem hajlandó a jövőben, együtt élni. Nagyjából a felén tartunk a beszélgetésnek valamivel túl. A Sándor pendítette meg, és most visszamegyek oda. Aztán persze ide is visszatérhetünk. Előválasztás. Részt fogtok-e venni az előválasztáson? Szóval én rólam aki követi a munkásságom, ti biztos követitek, Én, igen. Azok tudják, hogy én erőválasztásmániás vagyok. Tehát nekem, én nagyon hiszek a, ebbe az egész dologba. Azt gondolom, hogy a 21-es előválasztásokban nagyképűen azt gondolom, nekünk is szerepünk volt, mert ennek a tartalmi részét, a, a, a nemzetközi tapasztalatait, a, a elvi alapjait, a Republikor Intézet tett el az asztalra, mi rendeztünk erről konferenciát, nem, nem, a politikában nem javasoltuk először, talán karácsony volt az első, ez sem véletlen, mert azért él karácsony elég 9 évig együtt dolgoztam, tehát én nagyon hiszek abban, hogy a demokráciának ezek a kiskörei, ezek a, a kapcsolódási lehetőségek, azok borzasztó értékes. Magyarul részt Magyarul részt fogsz venni, és nagyon jónak tartom, hogy ez van. Tudom. Nagy a baj. <gül> Egyesértek vele Most megpróbálok olyan versenyezni Én kettő, ez, ez, 1992 óta vagyok Előválasztás párti Jó annyi jobban. Hogy én egyszer láttam Először, te lehet, hogy előbb láttam Egy komoly előválasztás, mint ő És jönegebb is vagyok 92-ben Iszak Rabin Aki akkor mindegy Tehát az Izraelbe csináltak Ennek van hagyománya az előválasztásnak Én is abszolút előválasztás párti vagyok Különös tekintett arra a tényre, hogy azért remélem, hogy még, talán még meg tudom élni, hogy mondjuk a, a kedves közönség, úgy mint választók, magyar választók ebben az ügyben is, de egyébként meg folyamatosan is, egyszer egy ilyen reménybeli időben foglalkozni fognak, részt fognak venni, mondjuk a közügyekben, és az előválasztás egy olyan nagyon fontos forma, struktúra, lehetőség, ahol részt vehetnek Oké, előválasztás. Úgyhogy éljen. Minden kutyaszarmá, én is előszertem ebben. Nem kellett még. De, de, kell. Gábor, szeretném, ha tudná, tehát de, le vagy maradjunk a de hát ugye most még a belső előválasztáson nem tudok rétfedni, mert nem vagyok tisztasszik egy Utána közvetlenül. Igen, én az azt gondolom, rendszer. hogy van egy kis idő még erre, de akkor vár, megnézem. Vár, most váltani kellett tudom. Igen, tudod. tehát ha jövő héten zárul le, a, ugye jövő hétfőn, ha jól emlékszem, 24-én a belső kör, amit én szintén egy nagyon jó dolognak tartok, mert ugye az előválasztásnak két nagy előnye van. Az egyik, amiről itt beszélünk, ez az azonosulási lehetőség, a kapcsolódás, a részvétel, hogy én, hogy én nekem is közön van ehhez, igen. hogy ez az én történetem, hogy igen. rajtam is múlik. Hogy igen, igen. És a két kör azért jó ebben az esetben, mert a belső, ugye egy tök új pártról van szó, ahol az a belső közönség, aki egyik csinálta, megkapja azt az élményt, hogy tényleg valami okay, rajtam A úgy... háromból ők szűkítik a kört kettőre. ismered -e mind a három jelöltet? Az én körzetemben Igen. egyiket se ismerem. Tehát még az elmúlt napokban egy... Megnéztem, hogy kik ők, tehát tudom, hogy kik ők, megnéztem az összeset, tehát mind a 305 vagy mennyi van 15, nem elég pontosan, Mindet megnéztem, és azt kell mondanom nektek, hogy 11 néhány emberet kívül azt sem tudom, hogy kicsodák, pedig De akkor mi 85 alapján... óta a magyar politikában vagyok. Akkor lesz ott előtted két név. Mi alapján fogsz választani? Abban bízom, és itt látok egy komoly hibát a, a, ebben az egész magyar dologban, mert az, hogy az első körben ő azt mondja, hogy ez az ő belső ügyük, hogy nincs nyilvános vita, nincs ö, ö, utára élet, sincs nyilvános élet, És ez tényleg nagyon súlyos problémának látom, mert megnehezíti az én azonosulásomat. De mi alapján fogsz dönteni? Hát akkor megnézem, hogy kicsodák, van életrajzuk, melyik a szimpatikusabb nekem, melyikről gondolom, hogy jobban tenne, tehát kísérletet Okay. az eligazodás. Sándor. Megnézhetem a Facebook oldalukat. A dolgom van, az én körzetemben egy jelölt vak. Hát igen, könnyű az el jön, elnök. Könnyű a bunai adján. Várjál, de az is lehet mert én nem tudom, hogy a mi körzet, lehet, hogy már mi is adatartozunk. Hát akkor... Mert ugye tizen, tizenk... Aztal sem vagy tisztában, hogy milyen körzet. De ezt nem, nem mert már átrajzolták. Hát És azért nem vagyok tisztában. De de már rég rajzolták. De... Hát nem Jó, de ezt az egyet... Figyelj, Sintalan, azért meg annyi pontatlanságon érjük tetten ezt a hajdal volt Nem hát, tudom, hogy a hangja, volt. Hát, igen. Hát, hát de hogy Nem tudja, hogy regisztrálni kell. Ja, azt tudom, csak azt jelenti, hogy már kell. Egy örömmel ventem tudomásul, és némiképpen egyébként hízik is a májam, hogy ő a nagy honlából. Így. fogalma nincs ezzel a dologról, és le van maradni, én ennek örülök. Szóval te mi alapra? A kis nem tudja ja. maradjunk ennél. De én, én ebben a dologban... Megismerkedtél-e a jellőtekkel? Én találkoztam már velük, igaz, tizsákon. Az a helyzet, hogy most ez engem a legkevésbé érdekel, engem, én, én most abszolút reménykedve és jóhiszeműen tekintek egy csomó outsiderre. Tehát először is azért szeretném tenni, most csinálok egy közvédelmi uh -huh. tudatást, hogy volnának szívesek, itt a kedves érdeklődők, itt a hányan is vannak most parlamenti képviselk, 2200 200 a hányan. 109 igen? igen? De most ezek a bölcseknek a túlnyomó többségéről nekem halvállil a fő fogalmam nincsen, és a közvédelmi sincs. Én úgy gondolom, hogy megérett arra a magyar parlamentarizmus, hogy Tök avusszájderek jelenjenek meg. Legyenek. Nem ismerem őket, Vagy... nem tudom még. Nem. Egy dolog biztos, egy dologban halálosan biztos vagyok, hogy egy, nem lesznek nyilasok, kettő, nem a, a, a nerv szekerét fogják tolni, biztos, hogy komoly csalódások fognak érni, de meg kell mozdulni, kell ebben, ebben a dologban, és ezzel a bizalommal, közelítek el a dologhoz, mint ahogy a szocialista jelöltekhez is. rossz a rosszabb, párhúzzámutasítsátok vissza, de e tekintetben a Tisza pártnak, a Tisza frakciója mennyire nyújtott számotokra az elmúlt évben jó teljesítményt a fővárosban. Ugye ez csak az összehasonlítás véget, és a Sándor nem tudom, hogy mutatja-e a Bobi, de az kifejező. Márjátok, mi a teljesítmény? Szóval a, a, a, mit vártál ettől a frakciótól? Mert ha te azt vártad tőlük, hogy ők lesznek azok, akik fölevelik Budapestet, akkor te egy rossz elvárással fogalmaztál. Ha azt vártad tőlük, hogy ők segítsenek a magyar féle politikai krédó megépítésében, ami arról szól, hogy mi kívül maradunk, mi nem vagyunk részesei ennek a, a, az ó mi nem... Én Budapestiként. De, de, de, de, de, de nem ez volt a cél. Tehát az a baj, hogy te... A, nem baj, Tök jobbos, amit mondasz. De, nem, de a szemüveg... Most már másodszor van velem baj. Először is itt vagyok, mint nem. riporter, és kérdéseket teszek fel, és nem képes van. vagyok egyébként a riportalant helyre a nem arra válaszol. Másodszor megválasztok embereket, ha egyébként közben működöm benne, amiben tudomásul veszem, hogy ők a saját érdekeiket szolgálják, függetve nem attól, egy... hogy én nem ezért ültetem Úgy... őket a fővárosba. Nem tudom, te kire szavaztál, a, a, hogy rájuk szavaztál? Ez most nem, csak ez biztos... Jó, mert én azt gondolom, hogy itt egy nagyobb politikai cél volt, talán hiba is, hogy a Tisza belement ebbe a fővárosi frakcióba, nem kellett volna. De ha már belement, ha ő belesodródik abba, hogy megfelel a te elvárásodnak, és összeállva a a nem tudom én kivel, közösen próbálnak meg valami urál lenni, az úrá nem lehetőn, hiszen nem a főváros problémáját azért nem lehet megoldani, mert a Fidesz beszorította a főváros, nincs megoldás. Hiába együttműködő kész a tíz, ennél, Tiszás, vagy csak egy például, mondja, a sziget, az abszolút nem erről szól. De a sziget, de megint, János, belemeltünk a szigetbe. A szigetnél az a kérdés merült fel, hogy a magyar fiatalok számára, akiknek nem is annyira fiatalok, mert a sziget nem a fiataloknak, inkább a idősebb korosztálynak jelent valamit, ott voltak, amikor még ez jó volt. Azoknak a szági tudják mi a sziget, ki oldja meg ezt a problémát, és ki oldotta meg ezt a problémát. Kioldotta ki meg. Meg van oldva tudni, ki Magyar Péter elment és megállapodott Gereldaikát. Egy füstös szobában. Amiről ő azt mondja, hogy mi, nem a füstös szobában e, e, kioldotta meg a, a politikában mi számít, hogy kioldja meg a problémát. Valamire ja, már valamire márképpen gondolom. Há, egyrészt egyébként nekem nincsenek avedi olyan füstös szobákkal. De csak úgy mellékes. De már nincsenek füstös, szóval Ed, nem lehet se oda hát, De csak mellé, mellékesen jegyzem le. Az, ami a fővárosban művel a Tisza, hát attól én az, hogy kiesek a béketáborból. Rétben azért is, mert mi van, hogy Magyar Péter állapodik meg Karácsony gergely a főporgármesterrel? Az a tíz ember aki képviselőként ott van, hát én, én most már én, én megengedhetem magamnak. Megengedhet. Minden megengedhet. Már ne haragudj, az abszurdum és mondjuk a jövő szempontjából túl sokat nem remélek ettől ezzel együtt is, amiket az előbb elmondtam. Ez egy rossz precedens, rossz irányba vesz, tönkreteszi a fővárost, őket is, azt a tíz embert is. Én mondjuk ott ülnék a, a fővárosi frakció nem vélete üntet, nem Szerencsére nem én ülök ön, nem, nem vélete. Nem. Hát tudod, mikor engedném én be a pártelnökömet, hogy ott beleugasson nekem a fővárosi ügyeibe. De, És egyébként szabályosan kitörölte a seggét velük. Hát minek ülnek ezek ott? Jó. arról most de, nem beszél, tényleg ez olyan, így fog kinézni. beszélünk, ami mi, a, miért? Mert még ti is pontosan értetek, amit mondok. A, hát a tég, a, a téged értelek én, Gábor, csak jó, nem értek akkor jó, Hát Nem kell egyet érteni, ha értesz, akkor jó, persze, akkor hát semmi baj. Csak ugye itt az a kérdés, hogy le lehet-e győzni ezt a korlátlan erőforrásra rendelkező ócska cinikus hatalmat, ami kiépített egy olyan központosított rendszert, ami rára kiderült, hogy működésképtelen, vagy marad ez? Ez a kérdés. Ez a tét. Azt, el, ha azt el, akarok el. Ha... Csöbörből vödörbe, az biztos, hogy nem fordul el. Nem. Nem, nem tudunk csöbörből vödörbe kerülni. Mert... Sándor? Az a helyzet, hogy le kell győzni az orbán -t. Nem tudunk csöböbövödőbe kerülni, mert a magyar Péter szavazói azok nem az Orbán szavazói. Hát egyrészt. Ez két különböző szavazóbázis. Jó, akkor... Elteki. Nem tudsz csöböbölni, nem az az elvárás. Magyar három nap alatt megbukik, ha abba az irányba megy el, amit az Orbán képvisel. Három nap alatt. Én csak Az ő ilyen pici korrupciós ügye lenne majd, ha mondjuk kormányra kerül azt úgy elverik rajta, hogy soha többet semmi nem lesz. Tehát, ahogy annak idején a, a Tocsik ügynél, ugye a maga, mit tudom én, ö, ö, ö, ö, ma már nevetségesnek tűnő néhány százmilliós tétele, az SZDSZ szüzességének végleges elvesztését jelentette, reménytelen kerülését, az MSP meg ment tovább. Egy, Ez egy nagyon, ó, nagy, nagyon egyszerű például... Nehíz Gábor! Há, mi is, hogy... Azért, mert akkor ezt beszéljük De meg. Ezt majdnem a... megnyerte a választást Jó. utána, mi pedig majdnem készülünk a parlamentről. Nem most nem tudom, hogy hogy jött. Nem csak hajtok mondom, erről mi? beszélni, mert agyvérzés kap Maradjuk a... annyiban, hogy agyvérdés én annak szóval is tudom. örülök, és nagyon fontosnak gondolom, és akkor csináljunk majd erről egy műsort. Azt gondolom, hogy minden bajával, és ha úgy tetszik, anarchisztikus eremével és feszültségeiből is, ezt a feudális rendszert le kell bontani. Én látom is, érzem ennek a kockázatait, és attól még akkor sem fogok azzal együtt érni, hogy a pártelnők kitörje a segét Tíz okay. felnőtt ember. Én, én csak nagyon egyszerűen azt szeretném nektek ott... Én abban egyetértek, hogy ez nincs jól így, csak azt mondom, Jaj. hogy ezek azok a lépések, amik a Jó. győzelemhez vezetnek. Jó, én, én, egy... én sok mindenre gondolok, egyebek között arra, volt egy egészen fantasztikus ma saim Mártonnak hívták, uh, aki a levezetés tartotta fontosnak. Ha ja. jó volt az eredmény, de rossz volt a levezetés, az egyes volt. Ingen. Ha rossz volt az eredmény, de jó volt a levezetés, az még képes volt ötöst kapni, de hogy ezt ennél is egyszerűbben fejezem ki magam, én kicsit úgy látom most a Gábort, mint aki ott áll a és egyenként megállítja az autókat, és ő maga dönti el az elmondottak alapján, hogy ki az, akit tovább enged büntetés nélkül, és ki az, akit megbüntet, mert az egyiket azt uh, uh, respektálja, a másikat nem, miközben mindannyian tudjuk, hogy a busáv nem. nem erre való. Nem. Szerintem rossz a példád. Jó, én én ott a busz és azt nézem, hogy ki miért akar merre menni. Én nem magatkozom bele. Jó. én azt mondom, csak a miérteket próbálom megfejteni. Orbánnál is az érdekel, hogy miért csinálja, miért változik meg, miért nem működik a rendszer. Záró kérdésem volna, vagy egy záró kérdéshez közeli. Török Gáborban nem fogom meglátni Orbán Viktort. Te már egyszer említetted török Gábort háratgetőre ahol maradtunk Írországgal szemben. Ja. Világbajnoki selejtezőn, és a Török Gábor elemesz poszban Török Gábor kikelt az urambátyám a pazarlás ellen. az a Török Gábor, akinek 2012 óta van köze a Magyar labdarúgó Szövetség elnökségéhez. Én azt kérdezem... Az igen, hát igen, van közde, én, igen, igen. Én azt kérdezem tőletek, hogy a választásokig, a választásokon és a választások után mennyire lesz tetten érhető az a megvilágosodás, amely már elérte Török Gábor, csak éppen annak a konfliktusát nem tudta kivédelni, hogy saját magáról mondott kritikát. Én egy én Mennyire tudja véleti. ezt, amiről ti beszéltek, én Orbán meg. Viktor? Mennyire tudja mindezt magáról, Magyar Péter? Ja. Mennyire tudja mindezt magáról mindazon ember, aki minket néz? Nem tudom, hogy... Még most azért összekeverte, vagy belekevertél valamibe, amivel én semmilyen módon nem tudok azon, nem is óhajtok róla beszélni. Szarom! Törög Gáborra szarok a magyar focival. Ugye, hogy van. Én átéterse, nem nem beszéltem. Én értem, de már kiesem a béketáborból rögtön, amikor szóba a magyar focit. Én ezt értem, de. Jó, hagyj legyek már Én... Jarló. Ne, van. Legyek, ne, nem lehetne de... arról a drámáról és szörnyűségről beszélni, Orbán vitkor kapcsán, amit az ország, hogy mellőzzük a, a, az idegrendszeremet a focival kapcsolatban. De, de várjál, mert. Oh. Szerintem érdekes a kérdésen, I, és én, én is elhatároztam, hogy nem foglalkozom nem, a, az, az, a, a meccses -e, amit én egyébként nem néztem meg, csak utólag, tehát nem akartam felidegesíteni magam, mert én azt gondoltam, hogy ki fogunk kapni, tehát sajnos ez volt az én induláson, és ezért azt gondoltam, hogy nem annyira idegesít a kikapunk, hogy, hogy inkább nem. De nem ez az érdekes. Ami itt szerintem érdekes, az a politikai része ennek hogy nehogy, én elhiszem, hogy Orbán őszintén nemzeti a gondolja, hogy a 96. percben véletlenül kapunk egy gólt. Én ezt elhiszem, őszintének tűnik. De maga a foci számára egy politikai termék, és ez az érdekesebben, Igen. hogy Orbán arra jött rá a, a, a 94-es nagy bukása után, hogy közösség nélkül nem megy, és két közösséget talált meg magának. Amikor a, a jobbra fordulást mondott. Az egyik az egyházak, ami egy stabil közösség, és 98 óta építi Orbán következetesen az általa, hogy nem véletlenül mondja meg azt, hogy ki az egyház. Nem véletlen. Nem. Nem. Ők mondja a politika mondja meg, hogy kik az egyházak. Ezeknek az egyházaknak, akikre ők rámutatnak korlátlan lehetőségeik vannak. Ez iszonyatosan roncsoló, amiről a török beszél. Mert a továbbiakban a katolikus egyház fő nem abban érdekelt, hogy a hívekbe menjenek a templomba, hogy segítsenek a szegényeken, hanem abban az érdeke, hogy jobban legyen a politikai hatalommal. Ez egy borzalmas dolog. Iszonyatos károkozás. Ugyanez a károkozás van a fociban, mert a foci is politikai termék. Mert a, druk, a drukker, miközben nem minden drukker Fidesz -szavazó félértés nessék, nem minden. De a, az elkötelezett Drucker, a Ferencváros Drucker jellemzően, ott sem nem akarok senkit megbántani, kell van nagyon jó barátom, aki minden fradi kint van, és a, sokkal ellenzékibb, mint én. De mégis ez a fajta szubkultúra, ez a közösség, annak a politikának a része, ami úgy viselkedik, ahogy elvárják. Közösség szervező erő. Nem a Fidesznek van közössége, megvásárolt Orbán közösségeket. Ezek milliós táborok, mind a kettő. Most Magyar azt a csodát próbálja megcsinálni, hogy nagyon rövid idő alatt szervez egy közösséget az árvákból. A politikai árvákból. Nem, nem, az árvákból. A politikárból. de De, de, de mindazokból, akik ezebben így, egy így van, így van, nem van. akarnak részt venni, és magukra a, a, a, az több mint maradtak. A vereség, a vereség a török, pontosan a török mellett, igazodása. Az azért van, mert az orbán. Gondoljatok abba bele, hogyha nincs ez a gól, pontosan. akkor óriási siker van, és március végén ha akkor is nyerünk, az közvetlenül befolyásolhatta volna, a választás. Tehát ez tárgyal... egy politikai termék. Értem én. És a, ez én a, a, a török eljutott oda, hogy lehet, hogy ez elbukott ez a, tör, ez a politikai termék, tehát akár ki lehet szállni, és lehet mondani egy őszinte mondatot ebben a kérdésben. De ez egy de lehet, volt a része, de de, ez igazodás. Igen, de lehet, hogy belül egyébként én el tudom képzelni a törökkel, aki szintén hosszú évekig volt a munkatársam, hogy ő annak, hogy belül ő ezt sokszor elmondta. Tehát lehet, hogy neki tiszta lelkismerete, nem tudjuk, hogy az emelés elnökségében mi történt, és hányszor verte az asztalt a török? nem szokta verni, de mondta szép csendben, hogy szerintem ez így nem jó. De ott marad közül. De ott marad. Mondom, én, én, én nem tudom, meg nem is akarok Rende el tudni. A szintű önálmítás, hazugság, az egész sztori, hogy van még... De van hatása, nem, van te... hatása. Oké, ne, nem becsülöm le. Oké, nem le. Annál jobb ennek a szerencsétlen magyarnak. Már nem a magyar Péternek, hanem az én honfitársamnak. Ez van. Akkor egy utolsó kérdés. Mondtad, az, az utolsó kérdés, kérdés után? egyedül, hát tudom. Hát, Beszélsz szépen. Á, árvának tekintede magadat, abban az értelemben, hogy a Gábor beszélt. Nem. nem is mondott hogy ez sose jut hogy Árva vagyok. Már politikai értelemben. Igen, amúgy perc, hogy Árva vagyok. nem szeret engem senki. Mennyire vagy integráns része a Szocialista Pártnak? Hát. Jó, Nyakig. De a de... Bob Piti kis életet, talán a Mennyire vagy de a, a árvott? Én vagyok, abszolút. Tehát én, aki nagyon hittem abban, hogy. Lesz egy liberális közösség, egy politikai közösség, akiket nyugodt szívvel szavazhatok, akár segíthetek is nekik. A gondolom részévé válok, a gondolom kívülről drukkolok, de hogy egy olyan országba élek majd, gondoltam a rendszerváltáskor, ahol lesz egy ilyen közösség, ugye két közösség is indult, tehát én annak idején két pártnak is tagja voltam, mert ezt ugye a Fidesznek is, és az eds nek is tagja voltam. De volt a Fidesz? Abszolút, mértékben. 91 végén döntött a Fidesz úgyhogy hogy nem lehet kettős tagság, és akkor én a Fidesz tagságomat áldoztam föl. Mm -hmm. Tehát az, én az elejétől. Ja, ha nem meghatározott. ilyen ilyeset a kettős tagság most. Igen, igen, vagy, igen, és, igen, és, jön és jön ismerem jön. A, valamennyire látom, hogy belső a erről, de, de azért is miről van szó? Hát, hogy egy kettős tagság. Nem MSZP-ben egy ilyen. De nem csak az MSP, hát itt vannak ezek a szerencsétlen párbeszédesek. Most divat lett a kettős tagság. Most pontos tudod, mert inkumbens jelölt vagyok. Tudod, tudod, mi az inkumbens jelölt? Igen, tudom. Na, még jó, hogy tudod. Szóval, hogy itt állunk, mi baramiók vagyunk, évek óta küldünk, mint a gepárd, ugyan nem, nem törődik velünk senki, és egyébként nem is csinálunk semmit, de most csinálunk egy pártot, mert ránk várnak emberek, akik csak arra várnak, hogy mi legyünk a parlamenti képviselők. De, de, de itt is meg kell fejteni a dolgot, hogy miért csinálj, nem hülyék ezek az emberek, ismerem őket. Hmm. Nem hülyék. Mi azok? És nagyon, én nagyon egyszerűnek látom az okot, ez egy árnövelő tényező. Rosszul csinálták el, yeah. hívás, ár árfelhajtó tényező. A, amikor valaki nem adja még fel de benne ben akar maradni a rendszerben, és keresi azokat a pontokat, ahol ő be tud lépni. Párbeszédesként, vagy egyedül uh, csekatként, nem tökék. Tökék. Nem, rosszul csinálják, csak a, a, a miért el. Ha csinálsz a, a párbeszéd, egy olyan brend, amivel nem lehet már mit kezdeni. Ha kilépsz ebből, és csinálsz egy másik brandet, és ezzel be tudsz szállni esetleg egy olyan ellenzéki szövetségbe, szerintem ez az idíték, az idíték, ami az a magyaron túlmutató szövetség, Jó, akkor, akkor ez működhetne, de, de rossz. Akkor a harmadik terműködik. utolsó kérdésem. Mennyire fogja az idő visszaigazolni a kérit? A szónak abban az értelmében, hogy a listán ezek az emberek, akár ők is feltűnhetnek. Ugye a kéri a lista kapcsán említette a Jaj. Fagó a Jánbor Andrást, a Hadházi Ákost, Mennyire fogja meghaladni a magyarizmust a közös, vagy a, vagy a lista? Hát, mert, uh, itt az a helyzet, hogy tudomásunk kell venni, hogy hogy... Um, állam, Már aki a... azt mondta, ha hallgatnak rá. Én szerintem Magyar Péter most erre nem fog hallgatni. Uh, rengeteg olyan, hát, egy, súlyos veszteségek szokták én. én két olyan képviselőt úgy, ért, fáj a szívem. De ez az én magánügyem. Jön. Itt amém, a, hát a, a a. Hát a hatházi szerintem helye lenne egy parlamentben, mert hát a gyakába vettem. Én, én, én szerintem súlyos bajok vannak azzal, amit ő művel, de mondjuk csak tény, hogy az ellenzéki parlamenti képviselők közül meg egyáltalán mindegyiket összevetve, az egyetlen volt, aki ezt az egész rohadt korrupciós izét a nyakába vette. A másik pedig a, a, a független képviselő szintén a, a parlamenti, a gazdasági bizottságnak az elnök, a, a, Vajda, Zoli. a Vajda Zoli. Tehát én, én ez, ez kár, kár értük. Ha én lennék Magyar Péter, de nem vagyok, és nem véletlenül nem vagyok, mert valószínűleg nem vagyok elég tehetséges, én néhány képviselőt ezek közül beemelnék a listára, a zömét nem, most hagyna mondjak neveket. Isten, Hát én szerintem egyáltalán nem hallgatta a Kéri re soha nem is hallgatott a, a magyar, tehát neki nem a Kéri a stápja. Kéri Laci talált magának, egy, mint, a, mint a Főnix madár, egy, ú, egy terepet, amit ő nagyon, jó, nagyon szimpatikusan és jól megépített, de nem róla szól ez a történet. Tehát lehet, hogy ő beszélget a magyarral, de a magyar nem látom, hogy a kérire hallgatna bármire is. És szerintem hiba is lenne, ha ebben hallgatna. Én egyet tudok elképzelni, hogy a hatházi fölkerül erről a listára. A hatházi ma a mi szerint a legnépszerűbb magyar politikus. Egyszerűen azért, mert ezt a fajta apró munkát, ami nem a hatházi miatt, mert a hatházi nagyon régóta csinálja, sikertelenül ezt, hanem a megváltozott világ miatt lett sikeres. Tehát attól, hogy elkezdjünk elhinni, hogy ez ne, elkezd érdekelni minket. Igen, igen, a nem működés következtében, hogy a fene egye meg, elloptátok a pénzünket, és nem is működik. Hogy megépítetted a 60 pusztát, de, de hát egyébként nem zavarna minket. 60 pusztát az egy aranyvécé? Az, az, minden, az, minden, az, minden, az, minden, az minden, az minden. Az minden, az minden, az a lelepleződés maga. Sokkal erősebb, mint bármilyen. Egyébként Tudni, az egy látvány, az egy vizuális arculat, Teljesen mindegy, hogy mi van, hogy ki mit mond, hol mennek az ebrák, mi, micsoda Orbán maga hazudik erről, ugye közvetlenül bizonyíthatóan hazudik, oda lehet menni, megépül egy, egy főhercegi, itt látszik, hogy mennyire hiányzik a te haverod a Simicska, mert ha Simicska lenne még, akkor a Simicska azt mondta volna, hogy bácsi nem építünk 60 pusztát. Nem csináljuk. Az, Veszünk neked inkább Francországban egy kastélyt, amiről nem tud senki, de nem építünk 60 puszt. Ilyen hibát nem követünk el. Ez az elszabadulás maga. De és de. En, az, ahogy erre a, a hatházi rámutat, szerintem a hatházinak meg fogja adni az... El, egyébként, ha megnézitek a jelölteket, hogy elvitte onnan a bódist, és oda tette a kabinetfőnökét, egy kabinetfőnök nem tud kampányt csinálni. Tehát a Velkei a kis Velkei, ugye a Velkei Igen, Györgynek meg az én Velkei Gábor barátomnak, aki ez sds képviselő érdekes család. Ez ugye hogy a, a, a, az egyik testvér az kdnp s képviselő, paranáti képviselő volt is kormányzati elkötelezettséggel, vezeti egyébként nagyon jól valamelyik gyermekkórházat. Ő neki a fia ez a, a, a neki a fia ez. A, ez a srác, aki most a kampány. A a kabinett a magyarnak. Most egy kabinetfőnök, főnök, hogyha bekerül egy ilyen helyre, azt akkor szokták csinálni, hogyha ki akarják onnan vonni. Mert egy kabinetfőnöknek főnöknek nincs arra ideje, hogy ő ténylegesen kampányoljon. és nem kockázat azt mondani neki, hogy akkor jó-jó. Tehát én ott látok a húlá, hogy ott én a hatházit szerintem el fogja engedni. A többieknek ez lehet ebbe reménykedni, tehát lehet erre építgetni, meg mindenféle egyebeket, de sokkal nagyobb a Kockázat, mint az eredmény. Tehát nem éri meg. Abban a pillanatban, amikor engedi őket, akkor vége annak az építkezésnek, hogy ez egy másik világ. Piszok nehéz lesz. Ez van, de én, majd, én csak aláhúzom, hogy mondjuk. Kettő olyan van, aki én azt gondolom, hogy. Én többet fogok, hülyeséget fogod, többek, én többeket sajnálni, de, én fogok, de megérdemlek. Komolyan? többeket fogok sajnálni messze. Sajnálni én? olyan ember van, mint ott van a Hiller, aki tényleg ötször nyert, egyénibe egy komoly baloldali ő, ő, politikai szereplő, Ö, ö, nyugodtan lehetne még képviselő, egy demokratikus ké képviselő. De jó, hagyjuk már a részleteket. De kettő... Nem, én csak most mondtam példaként jó. olyanokat, akik a, a szabó timi. Hát nem, nem ez a probléma, az a probléma, hogy minden ilyen lépés az rontja a pozíciókat. Ok, hagyjuk a részleteket, és folytassuk majd az újabb részletekkel két hét vagy három hét múlva. Rendben van? Oké. Okay. Hát. Hát. Hát.